ریاض الصالحین وم نمبر کتاب دے کتاب و آداب سفر باب نمبر دے یوصل شپک شپیتو او حدیث نمبر دے نہ نمبر حدیث دے دا ریاض الصالحین باب و استحباب الخروج یوم الخمیس باب ده پا بیان د مستحب والی دو چې کله کلا د سفر دا پارا د دا غیر دا پارا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خط طریق خود دلی دا. مستحب دی و تل پورز د پنځشنبې پنځشبه سبا نه راځي دا, دا زیارت پورز چې کله به نبی علی سلام سفر کاو نو اکثر د جمعرات پورز به سفر شورو کاو مستحب دی او استحباب داغه په اول د رس کې او مستحب دی چې د وخت سفر وکي ها في الحديث عن كعب المالك رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة طبوك يوم الخميس بشك نبي علیه السلام في غزوة طبوك وغزوة طبوك في غزوة طبوك في نبي علیه السلام في 5 شمبه رضي في زيارة رضي في کانا یحب ایخرج یوم الخميس او نبی علیہ السلام خو خوبه چوزي پورز او پارشمبي کې پورز د جمعه رات کې متفقن اتفاق کړي چې په حدیث بوخاری او مسلم دال شنوروز او بعد سفر جایز نه دی نه په نورم جایز دی خو بهتر وراله ده کې یو انسان به سفر کوي په یوځه بلځه تزئین او د جمرات پرد سفر کول ډیر بهتر دی په نسبت د نورو ورځو دمنه بلهم نجده فی مسلم او فی reward فی سین او فی reward سین کې راغلی لقلما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یخرج الا فی يوم الخميس ډیر کم بو نبی علیہ الصلات و سلام چاته دبا ز سفر د بارا الا فی د پښنبې کې پوره د جمع کې دوه وخت سفر کول دو وخت د کاروبار شوړو کول ثواب او به تر والے ثواب پر کم زیاد ده والے ده وان سفنی ودا تلګامی دی سابید رضى الله تعالی او ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علی السلام یې اللهم بارك لامتی فی بقوره یا الله خیر و برکت واچواز ما دومت پاره پر سال هدا وخته پای کی د دې امت کی الله خیر چونه و چې کله صاحب دو وخت کار شروع کی هی بقوره ها پر سال دو وخته سفر کول او کار شروع کول دو وخته پدې کی خیر و برکت وی اے اللہ زماد امت پر سحر دو وخت او طلقی او د سحر دو وخت پکړو بار شروع کولو کې الله خیر او برکت واچو کله په سفرځي کله سوداګری ته پارځي کله دنه په سفرځي کله هر څه په سفرځي نوبيي السلام دعا کړ د وخت زرو را د چموندو جوړه د جخا غریب شنو بیا باغ را روان شي بازارونه دي رام دا 10 بجې شروع کړي ننه حديث کې راځي د وخت شروع وکاو په دې خیره جوړه وکان نه اذا با سريه او بنبي عليه السلام کړه به چلے گا یو سریا یا یو له کارو سریا به لیگ لا له کار به لیگو ادا جااد دا پارا من اول نار نلے گل بے اغل را پاول دا اسکے درد پاول دا وقت بے لے گا وکانا صحرون تاجران افسقر صحابی دا سوداګرو گرو وکانا یباسو تجارت اوو لنا نو لے گا بے تجارت خبر آغا تجارتی کافل بے اوولنا او پاول داسکی د وخته سحر سحرونی او صحابلي هغه دل مين تجرو کله یو قافله لګلا د تجارت د بارا نو توخته به لګلا فاسرا را کامیاب شو باغیو کسور مالو او دل زیاد دا زکه چې د نبی له سلام در سا هر وقت تکلونو در بار دعا نبی علیه سلام کرو و غب بذر بانی عمل کرو و سنده ها خلق و کارو بار خود وقت شروع کهی کم انسان در وقت, دا وقت دا وی پتاش پس انگه تیره چه هوا وابا در مخامس انگه تیریگی تو خودش پیجی لدر وقت ازا ارازاو در وقت بزه لدر وقت چه کار شروع که در پتی کار در تجارت کار در دو دوگان کار در دین کار دا پای کې که خیرہ چاہی زہنی کولاوی رواوا بداو و ترمیدیو و دا حدیث حسن دے سیدے نسعاد و تطلل نورا سواد جات دے بابو اسکے بابو طلب امکاوت امیر ملان بزہی موایدن یدبیونو باب دے ببیان دا طلب کول دا ملګري سفر و بارازی زال حمل کرے طلب کا بہتر دی چې زال بار ملګری طلب کې او پخپل ځان باندي دا کسانو یو امیر جوړول تعمیروم امیر جوړول پخپل ځان باندي یو کسو خو چې امیر دی جوړ کو نو بیا به د هغه خبره مانی اوما دا نو جمیر دی جوړ ک چې هغه دی کی چه سکو نه چنه سکو نه را نه د امیر چې په سفر کې ځال نه جوړونه به دا غا امیر خبرامانی خملګري طرف کون ځال نه د سفر لپاره د علم لپاره د تجارت لپاره عالم ني عمر رضی الله تعالی نو ما قال او قال الله صلی الله علیه وسلم لو ان الناس يعلمون من الود ما علموا ک چه یقینا خلقو ک یقینا خلق په اوه په اووازي والی باندې لو انناس آلمون من الوحدة ما آلمون که خلق ده یواز والی ده سفر په نقصان پویاوی که چرت خلق پویاوی پا یواز په پا سفر بانده عواج پویا ندی ما آلمون نما سارا راکبون بلیلن وحدهو په سفر باندې ورکړې سفر باندې ورکړې یو یا حسورو د شپې زال لا اټچا بزال سفر نه وکړې چې په یوازې وادي په سفر که سوره نقصان دی ادا خجوده خبره چې اوس خلک کو یوازې سفرونه نسې وي زکه ملګری طرف نه خطر دی ولیکہ ملګریته د پټولګي تجارته ماده د ملکري سره پیسې ډیره دا دی پیسا دے رہا او په سفر روان دے نو آغبد سفر دی نو هغه بده تا ها اصلي پیدا کړي که په خپل لکه نور خلقو سبلاس ماس لاوخلی یا به پچاوږي یا به د نشمر کړي خو به هر حال نو سبا وی आवाज حالان کې په سفر کې سال ملګري جوړول به تر دي او یوازې واده د سفر مخندره مستو حدیث رازي فدې زمانکې موږ چې ګورو او خلکو دې باندې پوه شو چې د سره پیسې دا سره مال او د اولاد دی اور باندې یا به په خپل وجه نه یا به په بنور خلکو وجه نه ها وعالم رم نو شیب نبی ان رضی الله تعالی نو په دې حدیث کې بیان ده چې په سفر کې د دریو کسان ملګرتیا څنګه بهته و او کخانه انا امن امن شیب نبی انجدی رضی اللہ تعالیٰ نو قالا اوه قال <سؤال> اوه رسول الله صلو اللہ علیہ وسلم ارو راکبو شیطان ارو راکبو سور پسولی روان دا یو شیطان دی ورو راکبان شیطانان دی او دو سور پسفر داد و وڅلسته رکب او درې سواره په څولې دا درې دا اول څلسته رکب او درې سواره کسان په څولې دا سوار دي اراکبون چې سره په سفر یو واجب وي یو ور سره شیطان وي اجد وکسان وي نو ور سره شیطانان وي او دیتو ګنا و وسوسه ورځي کله یو او دا حلاکت نو دا تبایی پزوی نو بانده مخیطا کئی کلاو لیو دوغل کنیو کلابل و دیو جناد دوکستان خنی یو کس خنی دی ولی کسواد چې چه زیکی مرشو اکسی ڈندو شی دو چه مرگلی نو خام بیمار شی رواب و داو و ترمیزی و النسائی بیاسانی دنسا هیا وقال ترمیزی و حدیث و ناسم داو و دوکستان شیطانان ده ده حدیث مقصد داره که چې یو یا دوکا سانوی نو شیطان ده ده ده دوکا دو قولو با آسان بانی مقاره تا ملاوی دین علاوات چه دلی دونسی وائی دل جول امیر جول شوا لو ده اللہ لاز پاگ جماعت بانیوی ید اللہ علی الجماع جوی نو جماعت شیطان نقصان به نشه رسوله او یو په شیطان ته اغا آسان وی چې سله په سفر دي یو پرګره نقصان راځي دوم نقصان نشي چې ګل شي او بیا غیري وي یا سنجه دا شکربان په کې خبر نشي وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله تعالى عنهما قالت وعمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج سداسه في سفر كدا چې کسان په سفر ووږي کسان په سفر باندې نو فاعل يعمرو احدهم نو امیر جوړ کې نو امیر دې جوړ کې احدهم يوداوي په پلمس کې يوزال نا امیر وټا کې چې تب زمنګي مې مناسب حكمو نو باقي او حكمو حدیث حسن رواه بودعوی بیسنا دنس حسن او دا عبدد کفارو شاغی بکلا قافرو سر اطلال نزال بیو امیر و مشر کو داقا قافلا و داقا قافل پا مشره کی روانو وان ابن عباس حضی اللہ تعالی عنہمان النبی صلی الله علیہ وسلم قالا ہوئی پدی حدیث کے پا مختلف سیزنو کې تیداد ورکول گورا ہوئی والاخير الصابته اربعه وغرم الغريب بهتر ملګری غسل ور دي لکه جماعت دروشه او جماعت ها هغه دا شیطان وسوسه اچول هغه دا کول ډېر ګران دي واخیر الصرايا اربعه مئه هغه سره يا هغه سلوڅه وكسان دي وخيب الجيوش او غرا لخ کرده جاد آغا سلور زرده ولی اغلبه اسنا شرا الفم من قلت او چره شکست نده خوالله چره نده کمزو شوی تو لزره ده وجه ده کموالی نا تو لزره کسا چر نده تدار ده وجه نشکست نخوری بلکه تو رزیاد تدار سرده نشکست خوری بلکه نو پای کې د بلې وجه د راغ ناشکاس راغله یا د امیتابې دارینه نه کړې یا سپل نقصان کړ زکه شخص خللې خو چې د دول زره فایده مسلمانانو چې نه باغ شخص نه غوري نن دولس نه کړې او شکستو تو نه غوري خو یا چې په کې د یا علی مدد دي چې په د یا عبدالقادر جیلانی کې په کې د یا نورو چې دي نو زکه دا شخص نه غوري سی مواهدانوی انشاءاللہ چر باغی شکسو نو خوری دو صاحبو دریس و لحکرو سر پاس آو آگئی شکس نو خورلی په بدر پا بیدان میں آدیم اواوا بداو و ترمیدی و قال حدیث حسنن مطلب داره دو دول سزر و لحکرو با چر کمزوری نشی که کمزوروالو بایی که راجین و دشمیر پووجن نوازی بلکتو دو دولو سو زر و شمیر دا حد نوزی دا کمی د حد نوزد لئے خود دیکی د نور و صفات دو دو وجو نشکس را گلے یا چاک تکبر را گلے یا چاک غرور را گلے یا چاک شرک وجا چاک د امیر نمنل وجا لگا دو حب پا میدان د خپل امیر خبر اونم اللہ نشکس ملاو شو دنو نو دی وجو نا ها خپل مشر منل او دا امیر ده چهور کده او بیامنل باب و آدابه قرم باب و آدابه تون کده باب بیادید قده او باسو اللہ اکرم مشکات جلد اولو